kom den, den første sejr til AGF her i foråret, og så oven i købet over de strivede fra Fyn, som AGF nu kan notere den fjerde sejr over i træk. Så nu kan vi godt pakke al krisesnak væk, eller hvad? Er det nu tid til at kigge op eller lure bundens skarpe tænder stadig? Det taler vi blandt meget andet om i dag, hvor vi også runder endnu en episode i den sæbeopera, der hedder Osama Akaras på Twitter. Dermed velkommen til AGF Fan FM, fodboldradioprogrammet, der handler om AGF og kun AGF. I aften med et panel af smukke, ordentlige unge mennesker med stor forkærlighed for fodbold. Panelet i aften består af Søren Frederiksen, som er en af dem, der var med til at stifte AGF Fan DK i sin tid, men nu bor i København, Søren, hvor du er instruktør hos DBU. Det er korrekt. Og det betyder, at du er ved at lære nogle små, unge drenge at spille fodbold, er det ikke rigtigt? Ja, sådan cirka. Det skal vi hvis det ikke gå i detaljer med <laughs> Sådan cirka. Og vi har også øh, deltagelse af Jonas Savamilks, som kommer fra AGF-1.D.K. Derudover er du journaliststuderende og til tider også øh, hårdarbejdende skribent for den hjemmeside, der hedder Bold.dk, Jonas. Det sker en gang imellem, ja. Det sker det en gang imellem. Velkommen ja. til dig også. Tak. Og jeg hedder Søren Højlund Karlsen, og velkommen til mig. Også og ikke mindst velkommen til jer Lytter. Vi er glade for, I lytter med. Som vi plejer, starter vi programmet med at ryksvømme lidt ud på de sociale medier. Her kan I jo blandt andet følge os på Twitter, hvor vi hedder AGF Fan FM. Og apropos Twitter, så skete der jo noget lidt specielt i går, hvor man på Osama Akaras Twitter-profil kunne læse følgende. Føler mig overhovedet ikke værdsat i AGF. Jeg har fucking lige sikret klubben tre vigtige point. Nu smutter jeg til København, og måske bliver jeg der. Og så skal jeg lige love der komme gang i de sociale medier, både på Twitter og Facebook. Søren Frederiksen, da du læste den her tweet fra Osama Karas. hvad tænkte du så? Jeg tænkte, <laughs> hvad sker der? Altså, ja, jeg forstod det slet ikke. Øhm, han har lige som sagt lavet et fantastisk mål, og jeg havde ikke set den mindste kritik af ham, og de der famøse jublescener, hvor han mm -hmm. vælter en af de mest kolde Superliga-trænere ja. kul som stor smiler. Altså, det var en by i Rusland for mig. Ja, for det var jo mærkeligt, det kom om sådan en kamp. Man kunne måske mere forstå, at der kom noget kritik eller ærvelse, hvis man havde tabt. Ja, nemlig altså, sidste gang, altså Osamaas første Twittergate, det var jo efter kampen, hvor mm. han selv spillede forfærdeligt, og HGF var dårlig, men i går var jo, eller i forgårs, var ren, ren, ren glæde, så det var, det var lidt overraskende. Og Jonas, det var faktisk dig, der gjorde mig opmærksom på det her, mens jeg sad og forberedte program, så smed du det lige op på på Facebook, hvor der stod øh, den her tweet her, og så tænkte jeg, nu har vi noget andet at snakke om. Hvad, øh, hvad tænkte du, da du så den her? Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænkte. Altså, nu, øh, nu sad jeg og så den som måske en af de første på Twitter, fordi mm. vi laver ikke så meget andet op på skolen. Så, <laughs> øh, så, øh, så, så jeg, jamen, jeg så den, og så tænkte jeg, nu igen til at starte med, og så mm. tænkte jeg lidt mere over det, så tænkte jeg, at det er en joke. Øh, fordi det, hvis han havde den slags humor, så kunne det egentlig være meget sjovt, måske. Ja. Selvom det er lidt... Farlig joker at lave måske øhm, Men så gik jeg tilbage til og tænkte Det er det sgu nok ikke øhm, Han er sgu nok bare lidt speciel øhm, Og så tænkte jeg det, Jeg tænkte faktisk nu er det slut for ham mm. det, det var øhm, også min første tanke Fordi jeg opfattede det ikke som en, som en joke Og Nej. i så fald ville det jo være En una, um, um, um, umanerligt dårlig joke Ja, jo, det kan du sige og så begyndte mm. viserne jo også uh, netmedierne at få fat i, at den blev plasteret op på forsiden af Ekstrabladets mm. uh, hjemmeside osv. Så, så er det jo, at man tænker, nu ruller bolden. Hvad sker der så? Så sker der jo så det netop, at uh, der kommer en melding fra, fra klubben, og på et tidspunkt går det jo så op for os, at han i hvert fald ikke mener det som sådan. Ja, altså den første melding fra, fra klubben var vel egentlig, at de ikke selv vidste, hvad der skete, ja. og de ikke selv kunne få fat i ham. Det synes jeg næsten var det mest overraskende. Ja, det var det, ja at Osama bare har slukket sin telefon. Og han var taget til København, ikke? Og han var taget til København, de har fri i går. Mm. Men, men det viser sig jo så, at, at han har ment det på en eller anden godsøjensagtig måde. Ikke? Og, og senere er der jo så kommet nogle, øh, nogle udmeldinger, og vi har spurgt vores, øh, vores follower på Twitter, hvordan de synes, at AGF har håndteret mm. det her. Der er fx Fredrik Kirsten der mener, at AGF har håndteret det rigtig fornuftigt, uden den store ballade, og øh, der er andre, der er enige med, med Fredy i det. Og det, det handler om, er jo, at øh, først var øh, Brine Steen Nielsen ude at sige, at han faktisk var lidt irriteret over det, men omvendt siger han nu, vi kan jo ikke håbe hovedet af folk, hver gang de træder ved siden af. Vi er nødt til at hjælpe vores spillere og gøre dem endnu dygtigere. Og øh, i dag kunne jeg så læse i Ekstrabladet, at AGF-træner Peter Sørensen, han tager det med humor, han siger, Først og fremmest er det, twitter burde lukkes ned, men det er så noget andet. Og så, og så siger han, at jeg skal nok give Osama et kys, og han til tider dummer sig, af til at leve med. Lad os lige tage den første vinder Jonas Savumilk. Er det den rigtige måde at håndtere det på, her dagen derpå, med lidt et glemt i øjet og den positive tone? Ja, altså det vil jeg sige øhm, Jeg synes, den er blevet håndteret næsten lidt for godt mm. Fordi jeg sidder med en følelse af I dag, at nu øh, er det hele allerede glemt Og det hele er Det var bare en, en mindre ting mm. Og sådan har jeg ikke haft det Altså jeg, jeg sad sgu og var lidt småsur i går Og jeg er stadigvæk sur Hvad var det, du var sur over? Jamen jeg skulle sur på den måde, at, at man opfø opfø opfører sig på Hedder det mm. Mm. Øhm, Både over for klubben og for fans og Så videre. jeg så også, Brian Sten var ude og tale, At der skulle mange, der ligger meget arbejde i AGF, mm. og har meget, mange følelser af AGF, ja. så nytter ikke noget at, at blive ved med at, at komme med sådan nogle, sådan nogle ting her. Øhm, jeg kan sagtens forstå, hvis han er frustreret. Mm. Nu kommer det sådan lidt ud af det blå, det her, fordi øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor han skulle være det. Øhm, fordi der er ikke nogen, der skal bæres på guldstol øh, rundt, synes jeg, så... Og det er jo også lidt det, Søren Frederik, som man får fornemmelsen af, at Osama Karas er en spiller, af en type, et menneske, som skal have ekstra ros, som, som netop, som Jonas siger, nærmest skal bores i guldsko stol, Fordi det, der irriterer os fans, er jo, at det kommer oven på en aften, hvor han bliver meget rost, han bliver rost i medierne efter kampen, han bliver ovenikøbet fremhævet i medierne dagen efter kampen. Og så kommer sådan noget her alligevel, så kan man jo godt få den tanke, hvad, er han ikke lidt for utilfreds med situationen som AGF-spiller, og en, der er stamspiller, en venlødlet spiller, som der er mange, der ser op til? Altså, det synes jeg. Man kunne sagtens argumentere for, at Osama Kras er en smule forkælet i den her situation. Mm. Men om man, altså, Osama er den her type, og at det er ligesom, når, når han altid skal lige drible en ekstramand, inden han sparker på mål, i stedet mm. for bare at gøre det lette. Mm. Han er bare sådan en, øh, en type, der en gang imellem træder uden for stregerne, men, øh, men jeg er da helt enig i, at øh, især det, her Brindsten siger med, at øh, man træder så nogle folk over tæerne, der har nogle følelser i den her klub. Yeah. Det, tror jeg, at Osama og Graske og Claudie er opmærksom på en anden gang. Er vi ude i en situation, hvor træneren har stor forgalighed for en spiller, som nu er ved at trække store veksler på fansens tålmodighed? For jeg, jeg, øh, jeg lod også mærke til, at Peter Sørensen havde sagt til Ekstrabladet, at Osama er en fantastisk person og en god fodboldspiller. Jeg har stor forgalighed til ham, og jeg tror meget på ham. Øh, altså, det er jo meget at sige det om en enkelt spiller. Det har han jo synes, jeg mener ikke, han har sagt så tydeligt om så Nej. mange andre. Og så har du så om med en spiller, som på de sociale medier trækker nogle veksler på tilhængernes tålmodighed. Øh, det er da ikke optimalt. Altså, nej, jeg vil sige, det har jo tydeligvis virket, det her tweet. Fordi jeg har aldrig set Peter Sømsen, der udtaler sig så øh, kærligt om en, om en enkelt spiller. Nej. Øh, så på den måde er det jo fint. Nu må man håbe, at han har fået sin, øh, sin anerkendelse den gode sommer. Øh, men jeg synes, det er problematisk. Altså, mm -hmm. Jeg synes skulle øh, jeg synes det ikke, det er i orden. Altså, det, men, øh... men det er ligesom også som, som mænd derhjemme, når vi endelig har lavet køkkenvasken, der drøbbede, så hiver vi konen hen for at vise hende den. Og fordi vi vil have ros, ikke? Og Sam, han har virkelig lagt op til at få ros, og det virker så, at han så får det dagen efter. Hmm. Æh, hvis jeg havde opført mig sådan over for min syvårige søn, så ville der være nogle pædagoger, der siger, at det måske ikke er optimalt. Søren ja. Frederiksen, er det her alligevel en god måde at håndtere det på, som, som vi jo på Twitter også kan se nogle af vores followere, synes, det har været en god måde på, eller skulle der have været mere konsekvens? Altså, nu er der jo yngre også tre her, der ved, hvad der er foregået inde bagmurene i AGF. Det er Nej. ikke sikkert, at uh, Peter Sørensen bukstavltat har kysset Osamu Akeras, da han så om igen. Nej. Jeg er da ret sikker på, at uh, hisser Sten har talt med store bukstaver. Mm. Uh, så jeg synes måske, at... Uh en er det meget fint taklet. Måske har han fået en opsang internt, og så har ud og beskyttet ham lidt ja. eksternt. Det giver jo ikke nogen mening, at han ham over midt, midt over i pressen. Nej, det er også det, der var nogen, jeg har også læst på, på Fanforce. At der var jo nogen, der ville have ham fyret og decideret smidt ud af klubben. Men det giver jo ikke nogen mening at gøre det i sådan en situation med en spiller, som måske stadigvæk har brug for at tilvende sig tilværelsen som professionel fodboldspiller i en by som Aarhus, som, hvor han er så profileret. Ja, til synligheden. Altså, øhm, jeg vil sige det sådan... I går, da han skrev, at, at så tager de København og bliver der. Ja. Der ting jeg lige et kort øjeblik, jamen, så, så gør du det, Marker. Ja. Altså, fordi vi har haft en før, hvor han også har fået en straf, og det er sådan set mm. fint nok. Så egentlig, jeg synes, det er okay, at jeg ikke, ikke giver ham en decideret straf for det her, fordi vi har prøvet det før og så videre. Han blev også smidt ud af en træning øh, her i opstarten. Mm. Øh, men altså, så ved jeg ikke, hvor, hvor mange chancer man skal blive ved med at give ham. Øh, problemet er, at han er en skidig dygtig fodboldspiller. Han scoret et skide godt mål i, i søndags. Uh, og så er, det jo, så er man ikke interesseret i at skille sig af med ham, og så, får man, ham. så får man længere snor end nogle af de andre Uden samlingen i øvrigt Barlotelli i Manchester City har vel fået meget, meget lang snor I forhold til nogle af hans holdkammerater Fordi han er en god fodboldspiller skal Osama Karas så have længere snor på den her måde? Jamen, altså, Balotelli, for at tage ham, og Osama Karas, de er kun gode fodudspillere, de er også den type, der sælger billetter. Ja. Øhm, og jeg kan egentlig meget godt lide, når man, når man ikke er bange for at rose sig selv, og Osama, mm. på et af tweetsene, før han tabte hovedet, der skriver ja. han også, at uh, Samme uh, sikret på en kølig scoring, mm. og det jeg kan jeg også meget godt lide, når man selv går ud og roser sig selv, men... Uh, men jo, han skal selvfølgelig. Have, han blev jo nødt til at forlænge og snøre, fordi ellers så var den jo kappet for ja. længe. Altså, jeg synes det var en god håndtering i dag, og man har, jeg tror man har fået den lukket, som I siger. Men jeg håber så også om, at man intern har, har haft lidt mere konsekvens. Og jeg havde måske håbet, at man havde lavet en tilføjelse i dag i udmelding, at nu er jo samme ikke på Twitter mere, om det så var hans egen beslutning eller altså ikke, ikke, der skal gå Morten Olsen forbud i det. Mm -hmm. men, men, alligevel, at man måske havde sagt, jamen nu er det ikke en god idé, du er på det medie mere, fordi det kan man åbenbart ikke styre. Og vi talte om det, inden vi gik i luften, Jonas. Det er vel også et symptom på 2013 og de sociale medier, det her, at spillerne har den her direkte adgang til offentligheden, som de ikke havde for 10 år siden. Det vil sige, hvis de har noget frustrationer og så videre, så hos nogle af dem, der har en kort aftrækker og ikke lige tænker sig så meget om, så kommer det altså ud, og så har vi balladen. Jamen, det er, og det er jo netop det, du siger, at, at det er jo kun hos nogle af dem. Mm. Øh, langt de fleste kan sagtens finde ud af at styre det. Og mm. altså, tænker sig godt om, inden, inden man kommer med nogle udbud på Twitter. Yeah. Øh, Osama Akras er en af dem, der har rigtig mange følgere, og, det er jo måske fordi, at han kommer med sådan nogle lidt skæve ting engang imellem. Ja. Og for eksempel det tweet, som Søren snakker om øh, efter kampen, hvor han sikrede sejren med en kølig scoring Det er jo sådan noget, det elsker vi, og det synes jeg var sjovt ja. og, og smile meget over. Øh, og så kommer der sådan et der dagen efter, fuldstændig uden ud blå luft. Det, det er underligt, og øh, jamen, altså, det er jo samme, der skal, der skal hanke op i sig selv og tænke... Og der er jo ikke mange egentlig AGF-spillere, der på den måde er på Twitter. Jeg har i hvert fald ikke fundet så mange. Jeg mener, at der også er der, og det er så måske det. Og det er der måske en grund til, de kender sig selv godt nok til at vide, at jeg skal ikke have den her platform to dage før kampen, to dage efter kampen. Måske, ja. men øh, jeg tror, det ændrer sig. Jeg tror nok, at nogen af dem skal komme på Twitter. Og jeg synes også, det er super underholdende. Altså, jeg synes, det er, det er godt for fansene og også at følge dem, som vi snakker om med så altså på Instagram. Mm. Altså... Hvor, hvor der kommer billedet op, og Osama, der efter en kamp i efterår, ligger en trøje op af sine helt tilmudere trøje. Altså, det er jo ja. fantastisk. Ja, ja, det er super fedt. Men, øh, så men, på den ene men, side vil vi jo gerne have det her, på den anden side vil vi også gerne have, at når de så er der, så taler de ordentligt. Yes, men derfor bliver man så nok også nødt til at, at acceptere, at nogle gange er der nogen, at der træder udenfor. Ja. Jeg kan vide, om det sker igen. Tror I, Osama, han har lært lektier nu? Nej, det Nej, tror jeg ikke Det tror jeg nemlig heller ikke Jeg tror, altså, det kommer ja, ja. til at ske igen Jeg tror, det kommer et eller andet igen ja. Nu går der lige andet tid men, uh, Lad os se. nu se Nu går der et eller andet tid Okay, øh, lad os lige se på, på kampen Fordi lige om lidt, så skal vi tale med øh, AGF-anfører Steffen Rasmussen, målmanden Omkring OB-kampen, sejren Men, øh, men drengene, jeg vil godt lige sådan, inden vi går i gang med det Lige have jeres umiddelbare reaktion på det Fordi den fik jo også mange øh, ord med på vejen På de sociale medier Det var en dejlig sejr, Søren Frederik Det var en øh, god sejr, det er mm. altid godt Øh, når AGF vinder, især over OB. Ja. Øh, og det var dejligt at se der AGF, at man kunne genkende igen. Øh, som vi har om før, den her midtbane, det var bare, det fungerer meget bedre, mm. når unge Kasper slottet med. Og uh, apropos Osama, det var et flot mål, han scoede, må man jo sige. Og vi nu skal det jo udskrive Rosam jo. Okay, han, det var et han, rigtig flot mål. Så han det. lytter til programmet, Osama, du får masser af ros, især for den scoring, ikke? <laughs> oh. Jonas Saumil, det var kølig sat ind. Det må man sige. Øh, og det tyder også på, at, at Jesper Christiansen var lidt kølig i benene eller noget, fordi ja. han kom lidt skævt ud, og ja. heller ikke så godt forespiller som Rudd, men, men da han fik chancen nu sammen, der satte han en køl i den, det var man sige. Og hvorfor er det, vi kommer ind på det lidt senere i programmet, hvorfor er det, vi har fået så godt fat i de strive fra Onse? Jamen, det er, det er lidt overraskende faktisk, fordi ja. øhm, det, i... Peter Sørensen, han er før, når vi, vi først spillede mod uh, Silkeborg, så har han haft lidt problemer med at knække mm. Men uh, i den her sæson han er der så blevet 9 point. Og jeg kan ikke huske, hvornår IKF sidst har fået 9 point mod én modstander på en ja, Jeg mener, det er første gang nogensinde, at vi har vundet over alle tre kampe mod OB i en sæson. Det er det, også. Ja, det ja. tror jeg også. i ja. er ja. ja. og, og de andre kampe, ja, Randers vandt igen, som jo ligger på, øhm, på anden plads, nu med 40 point. Dog øh, en kamp færre end FC Nordsjælland. Og øh, vores venner fra Brøndby, som vi tabte til sidste weekend, 1-1. Hvordan øh, er jeres mavefornemmelse efter den her runde? Nu har vi øh, 33 point og ligger nummer 5, og nu kan vi vel godt sige, så er det her, vi kigger. 5-8, 4-8 eller sådan noget, ikke? Det var en vigtig sejr på den måde, ikke? Det var en vigtig sejr, og um, altså OB skal ikke mere kigge nedad nu. Mm. Det, øh, hvis AGF havde tabt den her kamp, og OB var rykket langt væk, så, så var det blevet lidt langt for, for AGF. Ja. Så det var måske en af de vigtigste sejre hele sæsonen. Den den ja, men den var meget, meget vigtig. Og, altså, og lige så vigtig den var for AGF, lige så skidt var den for OB, fordi hold op, de spillede dårligt. Ja. Altså det var... Øh, AGF spillede sådan set udmærket, synes jeg, det mest af kampen, men øh, OB, de, de havde ikke meget gumbe. Nej. Det synes jeg ja. godt nok ikke. Ja, jeg synes ikke, OB var så dårlig, men... Øh, det synes jeg godt nok ikke. Ja, det var, det var godt, vi havde en bedre målmand. End, ja, end, den, den, den, vi tager det tallet lige lidt. Fordi en anden ting, som også florerede på... Øh, på de sociale medier i de sidste års tid, det er Atle Roer Holland ikke ham, som, men, men, men en historie om ham. Han stopper øh, og har jo spillet netop i, i OB øh, et forår med på vejen til Atle, som fik ødelagt opstarten med en bræk i næs, og som nu måske må indstille sig på et forår på bænken, og han afslutter karrieren. Han har jo været en rigtig god mand i lang tid for AGF. Han har været en fantastisk mand for AGF. Um da jeg, jeg finde ham nede i OB der. Mm. Det vil der at OB begynder at gå, det er, begynder at gå ned og bakke for dem i Forsvaret, og ja. han kommer op og stabiliserer det her AGF-forsvaret spiller. Jeg mener 30 kamper næsten, da man alle sammen er fuld tid i sidste mm. sæson, så mm. alle mulige ros herfra, Det var bare ærligt, at AGF købte en, og om noget var endnu bedre. Ja, ja det må man jo sige, fordi OB har jo, det snakker man også om i går, har haft problemer med midterforsvaret, ikke? og det, det kan man næsten relatere til, at de lod Atle gå til Aarhus. Ikke? Mm. Jonas Savumilk, hvor han har været supergod, og jeg har... Jeg vil ikke sige, at jeg savner ham, fordi de andre, der er kommet ind, er også spiller rigtig godt Men, men, men jeg, synes, jeg synes, han var en rigtig god spiller, da han var, da han var på sit bedste i år. Ja, det var han virkelig også Og han var også en god spiller, da han var på sit øh, bedste i år. Altså, han har ja. været generelt en, en rigtig, rigtig god Superliga-spiller ja. øhm, så, så det er da en, en stor spiller, der siger farvel ja. Og en, øh, en øh, fuldstændig modsætningsfyldt type til Osama og Karas. Ja, Altså, helt, virkelig Han er han er, han, er, han, er, han har ikke en Twitter-profil Jeg tror engang, han ved, hvad Twitter er Han, han siger ikke ret meget Øh, stille og roligt, ikke så mange udmeldinger Nej, man forstår heller ikke rigtigt Hvad han siger snart, <laughs> Nej, jeg. det gør det. <laughs> Nej, i hvert fald Okay, det var øh, det første sådan, øh, spæde ord Omkring øh, OB-kamp Nu skal vi sådan, øh, lige om lidt rigtigt til at kaste os ned I søndagens kamp Du lytter til agf fan FM Her på Aarhus lokalradio Programmet om AGF og kun om AGF Husk, at du kan finde mere på Facebook via agffan.dk's Facebook-side. Du kan også følge os på Twitter via agffan.fm, og udsendelsen kan du høre eller genhøre via podcast på iTunes. iTunes hedder det, søg blot på agffan.fm. Du kan også finde gamle programmer og flere oplysninger på agffan.dk og mediehusaarhus.dk. Og endelig, så bliver vi ovenikøbet også genudsendt torsdag morgen kl. 9 på vores søsterkanal 98. 7. Nu er det så tid til at gå lidt i detaljer med søndagens kamp mod OB. Og de herre. Ja, vi har vi talt lidt om det før. Altså, sejren som sådan, øh, kan vi jo ikke røre ved, var, var super vigtigt. Men hvorfor tror I, at vi og AGF på den måde, i sådan en vigtig kamp her, alligevel trækker det længste strå? Fordi før i tiden havde man måske tabt sådan en kamp her. Det er i hvert fald en fornemmelse med, at jeg ville have siddet med for nogle år siden. Og også lidt havde i går, især da vi kommer bagud. Men alligevel, så Finder vi de der ting Er det OB's svagheder Eller er der mere i det hold End man umiddelbart har set De første par kampe øh, Jamen for at vende tilbage til det Jeg sagde før Med at, med at OB var så dårlig Som jeg synes Så, øh, så, så er det blandt andet fordi at, at jeg synes ikke Det ligner et hold Altså OB Der, der ville det i den kamp Og øh, det er måske også noget man, man bare siger For selvfølgelig ville de det Men, men altså det, det var en... Nu sad jeg ude på stadion Og så dem som en af de Så kampen som en af de få øh, Og jeg synes det var tydeligt At se at, at OB de de stod altså ret lavt, og presset var, var ikke ret højt øh, på bolden. Øh, de får et hurtigt mål. Det kan selvfølgelig også have noget med at gøre, at, at de så trækker sig tilbage. Men, øh, men sådan umiddelbart så lignede det ikke nogen, der, der ville det helt vildt. Og det er måske også, fordi man har store forventninger til, til et OB-hold, som har så mange profiler. Ja, altså jeg vil sige, det er lidt hårdt at sige, at de er ikke ville når de kommer ud som lyn og og, ja. og scorer øh, ret hurtigt. Og har ret mange chancer egentlig. Mm. Hvor, de, hvor de bare bør egentlig være foran med mere. Så... Marginalerne er også til de vise side. Ja, det må man sige. Og øh, der var straffespark måske, måske ikke. Som, eller to. Eller to. I, i samme situation. Ja. Øh, men der er en situation, hvor Jens Jensen kaster sig ned måske to gange, laver straffespark inden for det samme sekund. Ikke? Altså, så på den måde var marginalerne på vores side, men, men, men det var de jo så ikke i den første kamp mod Esbjerg, ikke? Hvor, hvor vi... Ja, hvor der blev skyldt et straffespark til AGF også, ikke? Sådan er det jo. Sådan er det jo. Men, øh, men jeg er blevet mærket til en ting, fordi da AGF kommer bag 1-0, så har jeg jo solgt den. Fordi hvor tit er vi lige kommet, kommet tilbage, efter øh, modstanderne har, har scoret? 10 gange mener jeg, at vi er kommet bag 1-0 i sæsonen, og vi har ikke formået at vinde alligevel. Og det synes jeg var en meget deprimerende statistik, og det er det som stadigvæk. Men det gør vi jo så alligevel i går, ikke? Og i den her nøglekamp, altså det var noget andet, hvis vi havde øh, en af de der sidste kampe i efteråret, jeg ved godt, alle kampe er vigtige, og så alle tre pointe er vigtige, men så formår vi alligevel at få, at få det vendt. Er det fordi, de begynder at spille på en anden måde, end vi plejer at gøre, Jonas, eller igen, er det, er det OB, som på en eller anden måde, ja, falder lidt tilbage, eller, eller, eller, eller hvad sker der der? Fordi det er jo noget af det, som vi gerne vil se, at de kan komme tilbage, og som vi har efterlyst her i programmet, ikke? Jo, altså det er jo det er svært at sige, hvad det er, der, mm -hmm. der lige sker. Øh, det er jo helt klart, at det kan ske, når man får et tidligt mål. Vi så det i kampen mod De Lagore hjemme for AGF. Så kan man falde alt for langt tilbage, og man mm. kan tage for let på sagerne. Mm. Det ved jeg ikke, om OB har gjort. Det synes jeg ikke, fordi som Søren siger, der var sådan nogle chancer til OB. Mm. Øhm, vi får hurtigt udlignet øh, ved Anders Goura på en dødbold. Ja. Det er jo svært at sige, hvordan det har set ud, hvis, hvis den ikke var kommet. Ja. Og øh, på en dødbold kan man jo altid få lavet noget ravage i det, kan man sige. Og, øh, og der blev investeret noget i, i dødboldene, og, og Anders Goura får udlignet. Og så, så, er det, altså, så går man til, til pause med... Med stat mm. kan man sige. Altså, det er, øh... Så det er jo selvfølgelig en teori, der greb grebet blå den blå luftstøjne, men øh, at vi scorer og udligner så hurtigt, er vel så vigtigt. Det kan man slet ikke undervurdere, for var der gået 20 minutter, så har vi måske oplevet, som vi har gjort 10 gange, at vi ikke kunne komme tilbage. Ja, det var TGF's fordel, at, at, at høje Valg ligger det godt for OB, fordi ja. hvis TGF ikke så hurtigt var kommet tilbage, så... Øh... Så det er svært at komme tilbage på sådan en råkold vinterdag på hjemmebane, mm. være nede med 1-0, kun 3.000 på lægterne, altså. Ja. Så er der altså lang vej til at, til at score to ja, ja, Så det var rigtig vigtigt, og dejligt at Kur kommer at komme ind og score. <laughs> det var skønt. Altid dejligt at, at score. Alt, altid dejligt at og på Borners Kur, hvad siger I til, til startopstillingen, hvor Sorin var inde, og øh, ja, han øh, får sig skal på et tidspunkt Jens for desværre skal Anders Kur ud, og efter hvad vi har hørt, er det ikke noget alvorligt men, men han bliver skiftet ud kort tid efter sin scoring. Øh, Arthur Surin, Anders Kur i midterforsvaret, hvad siger I til den start det var Det var skønt at se god god Arthur tilbage, synes jeg. Jeg øh, synes, han var en af de bedste på banen, øh, uden tvivl. Og i sidste udsendelse, der synes jeg også, at jeg jeg reklamerede lidt for, at jeg synes at Sorin skulle med igen, øh, fordi det havde set godt ud, og jeg kunne så forstå, at han har været småskadet i, i opstarten også, øh, og det er blandt andet derfor, han ikke har været med. Mm. Men, øh, men jeg synes, han skal starte i midterforsvar, når han er klar. Sammen med Gur. Sammen med Passanen, ja. når han er klar. Øh, og så jamen, så både Gur og Jønsson, det er et rigtig godt midterforsvar, vi har, så det... Det er svært at sige, fra kamp til kamp. Måske. Ja. Og så øh, så vi, du er inde på i starten af programmet, Søren Frederiksen, Jalle Nørgaard og Kasper Slot på midtbanen. Det fungerede jo til tider fint. Kasper Slot havde ikke en af sine bedste dage, jeg noterede nogle, øh, nogle boldtab. Men, øh, men ellers øh, klæder de to hinanden? Altså, øh, Kasper Slot har et par personlige fejl, men øh, jeg synes, det er tydeligt, at, at altså, der sker noget mere på den midtbane, mm. når, det ikke, når det ikke er Kasper Poulsen og Jalle der ligger der. Det, det bliver meget fladt med de to. Mm. Øh, så... Det siger jo lidt, at selvom Kasper Slot ikke har en sin sine bedste dag, så ser det stadigvæk bedre ud, end det gjorde med den anden ja, situation. Ja, ja, fordi som jeg hørte en kommentator sige, så bliver den flad, altså midtbanen, så spiller de diagonalt eller fra, frem og tilbage, altså. og så bliver det meget let at dække op for de, for de to kanter, mm. fordi det der derfra, det skal komme. Når de så også har Kasper Slotter skulle dække af fra, så får man lidt mere at se til. Ja, og de to kanter, vi har efterlyst øh, mere fra Stefan Petersen han viste det meget i går, stadigvæk ikke nogen sådan, mål, men øh, og det var ham, der lavede sidsten til sidst, sammen, og, det, også. Og, det, og det er ham, der skaffer ja. til, til kursmål, så altid, altid dejligt at se Stefan Pedersen arbejde for det. Er vi, er, vi, er vi for hårde ved ham? Fordi han... Du sidder og nikker, en Fordi <laughs> ja. jeg savner jo, at han scorer nogle flere mål, for han får jo næsten i hver kamp en eller to friløber. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at også der har været med på AGF-Fan.dk. Vi vidste så gerne, at han skal lykkes, fordi vi har også været personlige sponsor for ham det, sidste, <laughs> ja. det første halvandet år. Ja. Men jeg synes, han får meget medfart, men, fordi han betyder så meget. Altså, vi har et hold med et hold at gøre, der, der gerne vil spille på omstillinger. Og vi har kun en regulær kontraspiller mm. i form af Stefan Pedersen, så der er meget, der hænger på hans skulder. Men øh, han kunne da godt have lavet mål eller to mere sådan over all CDF, men øh, ja. han scorer er altså ikke så dårligt. Nej, nej. Han, jeg synes jo, han er en spiller, som skal score 10-12 mål på en sæson måske med den hastighed, han har, ikke? Åh, oh, det, det synes jeg så ikke. Øh, det, det synes jeg mest ligger til til at jeg skal ja. score så mange mål. Men, ja. men jo, det kunne jeg da godt tænke mig, at han går. Mm. Øhm, <coughs> jeg synes, han er Stefan er en rigtig dygtig spiller. Øhm, det er bare ikke altid, at han lykkes med det. Og, og så når han ikke lykkes med det, så ser det sådan lidt kluntet ud, fordi han har lidt lange ben, og, mm. og han løber lidt for hurtigt, og så, så er det, at folk måske kan være lidt efter ham. Mm. Øh, når det lykkes for ham det gengæld, så er det jo en, en lille udgave Ronaldo, der løber rundt derude. <laughs> Lidt de samme og og trække ind i banen øh, Hastighedsmæssigt i hvert fald, ikke? Jo, han er oppe i, altså han løber rigtig hurtigt ja. En af de hurtigste i ligaen vil jeg tro øh, Jeg så et klip, på, ikke helt, et et et så klip på YouTube i dag med, Hvor man sammenlignede, man har sat uh, Usain Bolt og Ronaldo op Og de kan løbe næsten lige så hurtigt begge to Det kunne være sjovt at lave sådan en med Stefan Petersen ja, og Ronaldo Han vil løbe fra dem. Jamen, Jeg tror, ja, Stefan Pedersen kan godt løbe uh, en 90 meter på 10 sekunder ja, noget. det tror jeg også det kunne være, at vi skulle prøve at sætte det op, når det blev varmere i vejret. Så kunne vi lave sådan en konkurrence med en af Aarhus, 1900s bedste 100-meter-løbere, og så Stefan Petersen. Det var da en idé. <laughs> øh, noget af det, som øh, der blev talt om øh, søndag aften og søndag kampen, det var måske, mangler vi sådan lidt en indpisker? Nu, nu kommer vi tilbage, og der står et, et men, men kunne vi godt bruge en som ligesom en gravlund-type? En, der er sådan lidt mere indpiskeragtig, nogle af de personligheder, som er inde på banen, som måske... Er der nogen, der sådan knap er dem, der sådan pisker frem og hiver de andre op? Altså, det kunne man godt måske savne lidt i sådan kampe som i går, kunne man ikke det? Det savner man vel altid, altså, de, det er altid godt for et hold at have sådan nogle typer, men mm. øh, det er rigtigt, lige nu er det øh, altså med de to stille Georgier på toppen, og Jønsson og Surin nede i bagkæden, altså ja. der, der, det er ikke meget, der bliver råbt, men øh, jeg tror ikke, man har skudt om, det er en mand som, som Hjalte Nørgård, øh, selvom han måske ikke råber højt, så tror jeg, han, han råber de rigtige ting, og... Og Steffen Rasmus nede i målet, skal nok også fortælle sin bagklæde, hvordan den skal, den skal gøre. Men, men Jonas, sådan en dag som i går, hvor, eller i søndags, hvor det er hundekoldt, og vi skal vinde osv., så er der brug for nogen, der virkelig kan, kan hive holdet frem, ikke? Jo, altså det, især når man kommer bagud, så, øh, ja. så er det da helt sikkert. Men, ja. men altså, det, det tror jeg nu nok, øh, de skal finde ud af, øh, spillerne. Det er jo, altså så kan man... <coughs> der, er ikke, der er måske ikke de typer, som, som, en, som en gravlund, øh, som råber meget, meget højt. Øh, men altså, der er, som Søren siger, der er Steffen Rasmussen, han, han råber altså rigtig meget i løbet ja, af sådan en kamp, ja. og det kan man tydeligt se ude på stadion. Og det er altså også unfair, at sammenlignet Jernak for med, med ja, Peter Gravland, han er vel den ener. Øhm. Ja det er meget forventet at der, der skulle være nogen ligesom ham. Jamen det kan da godt være hvis man går nogle af de andre hold igennem at der så ikke er de der typer hvis man tænker lidt over om der er de der gammeldags øh, folk som hiver folk op og, og virkelig råber og går forrest med fight og så videre. Men en af dem der i hvert fald råber er Steffen Rasmussen som jeg lidt før lovede vi vil have igennem, men vi kan desværre ikke få fat i AGF's anfører og målmand. Måske han er gået i seng eller et eller andet, de har jo fridag i øjeblikket, så han burde være, være tidligt op. Jeg beklager meget at øh, vi lovede at vi skulle snakke med Steffen. Måske det os at få fat i ham senere, eller så må vi tilbage tilbage ham en anden god gang. Men så er det jo godt, at vi tre sidder har Noget af det, som øh, jeg har tænkt lidt over, drenge, i forhold til det der med, med hjemmebanekampe og de problemer, øh, altså dels er det jo forfærdeligt deprimerende, at vi har dårligere hjemmebanestatistik, end vi har en udbanestatistik. Det skal man helt tilbage til 2008 og 2009 for at finde. Hvorfor er det sådan, at vi har haft de her problemer? Nu vinder vi i søndags. Altså, hvor, hvorfor kan vi ikke vinde på hjemmebanen? Altså, jeg kan også huske, vi har haft komplekset under, under andre træner. Ja. Det, det må stikke dybere. End, men, så. men har det ikke især... Jeg synes, det er meget tydeligt i år, at vi er et omstillingshold. Altså, vi godtager kontraangreb, og det får man ikke så meget mulighed for på hjemmebanen. Er det ikke der, den ligger begravet, Jonas? Det, altså, jeg ved det. Jeg ved det simpelthen ikke, hvad det er, der går galt. Jeg tror mere eller mindre, det er tilfældigheder et tilfældighed, langt, mm. langt, langt stykke hen ad vejen. Øh, hvis vi går tilbage til sidste sæson, og ja, slutningen af første division, der havde vi jo nærmest et år, hvor vi ikke taber på hjemmebane. At mm. øhm, det er så eventligt, pludselig. Det er jo svært at sige, hvad det er, der er lige, øh, lige går galt. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Men det er rigtigt, at AGF, de har De har det, haft det lang tid bedst som underdogs, og mm. det var også det, der måske gjorde det lidt, lidt af for dem, når de rykkede op, at øh, der var ikke så store forventninger, og at de skulle ikke ud og skabe kampen. Det var jo lidt det, det de nogle gange har problemer vi med. Det skal jo på hjemmebane, ikke? Jamen, altså... og på hjemmebane mod ligans absolut bundprop, Brøndby formår ikke rigtigt at skabe kampen, hvor hun snitter på 3-0. Synes I, at sejren i søndags har fejret alle de, der bekymrer sig væk med det? Fordi det gør vi vel stadig ikke formår at skabe kampen på den måde? Mm, det ved jeg ikke. En altså, kamp ændrer jo ikke på, at... Uh, men når at... nu uh, Horsens kommer og nogle af de andre sådan lidt mere kedelige anonyme hold, så er det også, der skal skabe den men et, et kontrahold et omstillingshold. Er de i stand til at skulle skabe de her kampe her? Måske ikke. Uh, det er svært at sige, men mm. altså, jeg, jeg tror, de får svært ved det, fordi... Det er. Det har været hængt meget op i det her forår på, at, uh, på Stefan Pedersen og Dybdeløbet, især fordi de to angriber, uden at være alt for hård, det har været lidt kunstløst op Altså, ja. de har ikke skabt meget, og man, og man må sige, at uh, dem, der sagde, at, uh, at AGF sagtens kunne er Arun Johansson, uh, jeg håber, de er blevet gjort lidt til skamme, fordi altså, det, det mangler. Der mangler et eller andet ja, dag oppe. Altså, nu, nu siger vi, at øh, nu kører vi den præmis, at, at AGF er et hold, der spiller på omstillinger. I, øh, i søndags, der så jeg en, en, øh, en statistik på boldbesiddelse midt mm. i første alder, jeg tror det var, hvor AGF har haft bolden 66 procent af tiden. Og, øh, og ja, altså... Det havde, det havde vi efter, ja, 20-25 minutter. 20-25 minutter, er. Ja. Og det, det er ikke nødvendigvis ens betydende med, at man går ud og skaber kampen. Nej. Det vil, det, det vil jeg godt gå med til at sige, men altså at man så er et hold, der udlånge spiller på omstillingen. Det synes jeg ikke, man er. Men, men, det, er jo men... Måske, det er jo på omstillingen, man så scorer Jonas. For det kan jo godt være, at man har bolden meget, men det er jo måske på omstillingen, man bliver farlig. Fordi hvis vi tænker lidt over det, hvor mange chancer laver vi i vores mm. eget åbne spil? Det få, meget få. Ja. Mm. Altså, det gør vi jo. Især ind på midten. Altså, det bliver jo nogle indlæg. Stefan Petersen, som du siger, at der kommer sådan noget hos hammer, der laver noget i den anden side. Mm. Vi laver jo ikke så meget. Nu ved jeg godt, Slot havde lidt ofte i søndags, men vi laver jo ikke så meget selv, der kommer ind på midten. Nej. Dybt løber den slags ting, vel? Jamen, det er jeg helt enig. Altså, AGF har bolden meget, men. Øh de skaber jo ikke rigtig nogen chancer, når de har den, så mm. løsningen er været at give de andre bolden, og så, og så slå konten. Ja. men lad mig lige gribe fat i den, du siger der, Søren Frederiksen, fordi øh, nu skal vi jo passe på at konkludere tidligt, vi har spillet tre kampe, og vi har set, øh, i her program har vi også fulgt dem på træningslejen, og, og hvor det gik fint, men er vi derhen, hvor vi er en lille smule bekymret i forhold til Arne Johansson, i forhold til målene? Ja, altså, jeg kan... Jeg kan det er du allerede, ja, eller hvad? Ja, det var jeg også i efteråret, altså det må være logik, hvis man har en mand, der scorer så mange mål, og man sælger ham uden at mm. købe noget nyt, øh, og, man, og det falder sammen med Peter Gravnads karrierestop, ja. så hænger man altså hatten på, på 3 Georgier. Men så har du købt Marta Vesatzen? Det er jo det, det, det, er jeg, jo det Brian Sten, siger, han siger, men vi har forberedt det her, vi har Marta, ham tror vi på. Altså, fra 14 af siden sagde jeg også, at jeg tror også på ham, og det gør jeg også, men altså, der kommer nogle indkøbsvanskeligheder. og Johan Johansen scorede jo heller ikke fra dag 1. Nej. Der gik jo nærmest halvandet år, for han... Øh, før han begyndte at garen, så... Ja. så selvfølgelig er det et problem. Og det I... tror jeg ikke, at heller ikke, de vil benægte ud i i går der startede, eller i går, jeg blev ved med at sige i går, jeg tror det er mandag. Ja, jeg tror det er Vi fikkert i de der mandagskampe, ja. ikke? Ja. Øhm, I søndag startede vi med Depdajani på toppen, i stedet for Skitlartse sammen med Vatsat. Hvordan synes I, han gjorde det? Mm. Ja. På den plads der? Jeg øhm, synes lad os... ikke, han gjorde meget væsen altså. Nej, lad os sige det sådan, at det blev meget, meget bedre, da kom ind ja. øhm, jeg synes ikke, Demterianne laver ikke øh, De store fejl øh, Og han, han er jo rigtig dygtig til at tage bolden ned Han laver nogle vilde, vilde brysttæmninger Og, mm. og holder på bolden rigtig flot Og, og får folk. holder på den indtil folk Midtbanen kommer med op og så videre Og kan lave nogle overlap øh, men, men han virker altså ikke sådan, helt så giftig Som en, som en torbankgriber, det synes jeg ikke Jeg Nej. synes stadigvæk mere, at han er en kandspiller Selvom han ikke har spillet det i lang tid Ja yeah. Og spørgsmålet er, om, om, om han så også er det, kan man sige, når han er oppe imod den konkurrence, der er, ikke? Det er jo så det, mm. ja. Så øh, stadigvæk usikkerhed omkring, øh, hvem vi skal starte med på top, eller Marta Versace og latse jeg synes, jeg synes, det var overraskende, at det der, ikke lige startede. Fordi ja, ja. Skjelatse, han er, han er meget, meget dygtig, og det så vi ja. i hvert fald, hvordan han kom ind i det fedeste. Det, det, det, det, det, det, det, det er, der er til, at Peter Sørensen måske har følt sig presset til at gøre et eller andet, ja, fordi efter at være skjelatse, altså, altså man er bag så mange det, af Unihanders ja. mål, så ja. jeg var lidt overrasket over, at han blev opfordret. Fordi Peter Sørensen, jeg, jeg, tror, jeg havde virkelig fornemmelsen at han troede på, på dem, han valgte. Mm. Og jeg troede, at var første valget deroppe, så... Mm det var måske også lidt med en om, at øh, man skal præstere. Nu har vi jo desværre ikke fået fat i en, en keeper, så vi kunne spørge ham om det her. Men jeg læste en, der på Twitter skrev, at AGF skulle bare have endnu mere tævet bolden ind foran en flat for, øh, foran Jesper Christiansen. Han skrev, at OB må være det at holde skor mod, når bolden i det lille rum foran Jesper Christiansen. Skulle vi ikke bare have gjort det mere, når man tænker på den historik han har de første par kampe? Altså nu kan det jo også være, at han koster målet og sejrsmålet alligevel ikke, men øh, missede vi nogle muligheder i forhold til... Den specifikke modstander, man står overfor, ikke? Ja, man kunne sagtens have presset Jesper Christiansen endnu mere. Altså, ja. Han er godt nok... Dår... Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke blevet for at kalde ham ligegens dårligste keeper. Altså... Nej, det er, det er han vel. Ja, og, er jeg, synes, det, derhen, hvor han er? Det, ikke og jeg synes, det er helt vildt. det Der, der var Stefan Pedersen brænder godt nok sit hovedstød på tom mål, ja. hvor han hopper ja. ud. Ja. Øhm, øh, uden han overhovedet. Han hopper bare, øh, direkte ja. forbi. Altså, det er, det er jo... Altså, det er jo bare dårligt. Det er jo virkelig dårligt. Ja. Øhm, så ham kunne man da godt have presset endnu mere, men... Ja. Ja, altså. men ja, det, den gik jo alligevel. Kan vi sige, vi De udnyttede rent. måske hans svaghed over sommer, så han var ude der, ikke? Jo. Og, og nu ved jeg ikke. Du siger, at det er Daniel Høgh, der skal der kur op i vores udligningsmål, men der kunne han jo også, have noget at gøre for det er inde i det lille felt, ikke? Ja, altså, Daniel Hølter slipper kur og lader ham løbe med, eller ja. så er det også, det, den kan man næsten ikke give aspektivt ja. ja. en sådan skylden på. Nej. Okay, lad os lige prøve at konkludere lidt på i går. Er vi, jeg Bliver ved med at sige det? Det må I virkelig undskylde, kære lyttere. Det er tirsdag i dag og vi spillede søndag. Det er fordi vi har spillet så mange manders Øh, er vi fri af det her bundsnask-snak, som vi tog hul på, ja, sidste gang, ikke? Efter den her dårlige sæsonstart. Er vi fri af det der? Nu, skal vi, nu gider vi ikke snakke med det mere. Altså, det synes jeg også, vi var. Det helt tiden synes, vi var. Altså, der er så mange hold under os, og de møder jo hinanden, så de kan jo ikke alle sammen, Nej. De kan ikke alle sammen ramme stigen. Lad os lige rapportere, Der er øh, 12 point ned til Sønderjyske på øh, understregen, og Brøndby ligger også med 21 på Tinepladsen. Men... Men det relevante er jo, at der er syv hold under. Mm. Det er syv hold, der skår, seks hold, der skår over hele AGF. Det sker og jo ikke. Og de såkaldte eksperter i gåsøden, journalister, kommentatorer, fans og andre, som ville have AGF med i nedrykningskampen for en uge tid siden, eller 14 dage siden, med så relateret, så jamen, husk dengang, at AGF rykkede ned osv., men der var der jo et, to hold under, Nemlig. som ja. så havde en vanvittig, fuldstændig vanvittig forsæson, ikke? Mm. De, jo. Ja, så, så, så det bliver ikke aktuelt men, okay. men det siger jo bare alt om hvor hurtigt det går Nu har jeg næsten hørt nogen snakke medaljer øh, I sidste ja. uge var folk klar til At tage øh, til, til, til Brøndshøj igen ja. Og ja, over at se Tobias Grann Jo, nemlig Men øh, er det så medaljer Eller hvad Jonas Eller hvad, hvad, hvad, hvad perspektiver ser du i Efter den sejr i søndags Vi ligger nummer 5 øh, OB har to point mere end os De har sådan en kamp i ærmet vi kan, når de spiller, så kan vi i princippet være lidt hovedregn 5-6 point fra en top 4, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad ser du perspektivet af den her sæson her? Øhm, Sykesikkerheten, det må være den fjerde plads, mm. som giver øh, Europa ja. øh, kval. fordi vi kan ikke... Øh, jeg tror simpelthen ikke på medalier i sæson. Det, det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Øh, ikke med de svingende præcisioner, vi har set indtil videre i hvert fald i, øh, i foråret. Øh, og for lige med den før, så vil jeg godt lukke øh, det her med nedrykning og så videre, ja. den er vi ude af. Så det, det bliver et sted mellem nummer, nummer 4 og nummer... Det var dejligt, jo. 7-8 stykker, vil jeg tro. <laughs> men jeg vil godt sige, det, det, det er hårdt, at sige, at suc succeskriteriet er en fjerdeplads, altså en fjerdeplads eller en tredjeplads, vil være en kæmpe Det er bare en ambition, der bliver luftet ikke? Jo, jo, men, men derfor må man jo også godt tage nogle af ambitionerne lidt ned. Altså jo, jo. En, en femteplads, synes jeg, vil være, være fint. Altså det er jo ja. det. at AGF, de, de, ikke, de ikke præsterer, de ikke lige rammer ens team, fordi at, Altså, når, når Randers kan ligge deroppe, så kunne AGF jo også godt have gjort det, men... Ja. Øh... Men det er jo, fordi Randers har et andet kampprogram, de ramte ramt steam, og vi har og... så stadigvæk nogle børnesygdom, der gør, at vi taber nogle kampe, ikke? Og de har heller ikke solgt deres topscore. Altså... Nej, og det er jo det. Så i en sæson, hvor man sælger sin topscore, så slutter man måske på den samme placering som sidste år, og det er godkendt. Jeg synes, det er mere end godt. Ja, altså, jeg mener heller ikke, at, at, at, at det ikke er godkendt, hvis vi ikke slutter det sådan noget Jeg mener, det er det absolut højeste, vi kan slutte. med okay, okay. uh, sådan noget fire. Så det er måske er for ord jeg bruger, men det man, er egentlig. Jeg, enig i. Ja, jeg altså, mener, at hvis vi får en fjerdeplads, så er det det højeste, vi kan drømme om, for jeg tror ikke på, at vi kommer højere op. Nej, men det er dejligt, um, at der er den fjerdeplads, at spille om, og at de fik uh, altså, sat lidt liv i det der med. Ja, at kigge nemlig, op ad fordi igen. ellers havde der ikke været noget at spille om. Ej, altså, det så, det så havde precis. vi spillet mellem 10 og 5, og så havde der ikke, fordi i år der den der femte der er ikke noget værd. så vidt jeg kan regne ud med med pokaltunerings. Der er lidt at spille om Men altså Mit, mit succeskriterie er jo bare At vi ikke rykker ud Og så kan man sige Så, så har vi ligesom Det har vi klaret. at sige. Jonas du har jeg afblæst ja, Nedrykningskamp men, ja. men det er også egentlig Altså det det er så historisk tæt liga. og altså, hvis man ser på ja. trupperne kunne KF godt være endt, altså blandt ja. de der der nu ligger og slås, det er nogle god ja. hold, altså Horsens ligger der ja, ja. Horsens var et fantastisk ja, også i sæson. Ikke mindst i en sæson hvor, hvor Brøndby ligger, hvor de ligger, altså hvor Randers er, ligger, hvor de ligger, det er jo en helt øh, forkert Superliga, det eneste der er øh, i det her det er FC København at tage hjem det mesterskab, som sandsynligvis bliver sikret måske allerede her i påskefan, ikke? Ja, altså. Så, altså, man kan sige det kunne både have været drenge og en piger, nu blev det ja. så noget lige midt imellem så ud til. Ja. Og øh, i går <laughs> det bliver en af de aftener her, kan jeg mærke Søndag var der ikke ret mange tilskuer til OB-kampen Og nu skal vi snakke om netop det tilskuer Ja, for øh, søndag aften var der godt øh, 3500-3600 tilskuer Men det var også et vanvittigt lorteværm, jeg så må sige Og Aarhus Stadion er jo kendt Blandt fans, som er i de stadioner, at når det er koldt udenfor, så er det med også koldt indenfor, fordi vinden, den tager godt ved ind. Øh, skal vi være bekymrede for, at der ikke kommer flere, øh, Jonas, eller er det bare det her ekstreme vejrforhold, vi er ude i, at der ikke kommer flere tilskuere, Fordi ja, var det ikke dig, der skrev det på Twitter eller på Facebook, at det her vidste øh, 8 år siden af en Lyngby-kamp, hvor, hvor der kom lige så, lige så få, ikke? Jo, altså jeg må indrømme, at jeg, jeg er hen og blevet lidt bekymret. Mm. Øh, sidste sæson mener jeg, der var et snit på over 11.000 på Aarhus øh, Og i den her sæson har det set, set noget svagt ud med, med tilskuertalene. Og, og det her med 3500 tilskuert, det har jeg aldrig oplevet før på Aarhus mm. øh, Så... Så jeg synes godt, at vi må tillade være lidt bekymrende, også fordi det kan blive selvforstærkende det her, med at, at så kommer man bare ikke, og så øh, hvis der ikke er mere spil om og så videre, så, så jeg tror, vi ender på et noget lavt gennemsnit i år. Ja. Men mindre, at det går hen og bliver spændende i slutningen, at vi skal op og spille om medaljer for eksempel, ja. så kan der jo skidt tænke men jeg er da bekymret. Men det er jo ikke kun i Aarhus. I Parken var der 8500 tilskuere i Brøndby. Jeg ved godt, det er en ekstrem situation, men alligevel, der var der 6000 tilskuere. Det er en tendens i Superligaen, eller er det ikke også bare det her vejr her, som er så svært at lokke folk ud af, når de kan se den hjemme i deres varme sofa? Jo, det, det må det sige så være, Og det er også derfor, altså, det skal, hvis vi tager det op på et lidt højere perspektiv, det er jo mm. kun i Aarhus. Altså, det er et generelt problem i Superligaen. Alle, ja. alle oplever tilskuere tilbage i gang. Mm. Men det ser selvfølgelig lidt mere ekstremt ud i Aarhus, men det er også fordi, det har, vi plejer at have fine tilskuer gennemsnit. Okay. Ja, men... men det, altså, jeg, jeg, er lidt, jeg er nemlig lidt i tvivl om, om det er en tendens, eller hvor meget vi skal lægge i vejrforholdene, men jeg kan godt frygte, som dig, som dig, Jonas, at det er en tendens. Er at, at, at, at, at vi derhen, hvor vi nu virkelig kan mærke konsekvenserne af de attraktive tv-aftaler, og den meget, meget tætte og flotte, må vi jo sige, tv-dækning, som Superligaen får, er vi derhen, hvor folk begynder at blive vennet til, ah, så bliver jeg altså hjemme, så tager jeg kun de store kampe, øh, søndag eftermiddag, eller hvornår det nu er, man nu lige er på stadion. Er det den, synes jeg, uhyggelige tendens, vi er ved at tage hul på nu? Eller er det at male fanden på væggen? Hvad siger I? Jeg tror, det er meget godt ramt, mm -hmm. at uh, TV-produktet er ved at blive så godt, at uh, det måske er bedre end det at gå på stadion. Ja. Eller i hvert fald tæt på. Men det er jo uhyggelige perspektiver set fra tilhængersynspunktet og fodboldens Ja, og det er det jo også i alle de andre store ligaer. I Bundesliga er TV-produktet jo mindst lige så godt, og der er jo udsolgt ja. til stort set alle kampe. Så, så jeg, jeg ved ikke, om man kan bruge den. Men... Kan man se alle kampe i Bundesliga? Det er jeg næsten jeg tro ikke. Kan man ikke det? det tror jeg. Nå okay jeg tror, de, jeg tror de spillede på samme okay. Det kan godt være at Man ikke kan se Alcarne på det samme tid Men de har i hvert fald også Et lækker tv-produkt Og de har som du siger Jonas, 80.000 på uh, Dortmund ja. Har 80.000 på indlandet. Men selvfølgelig har, har tv noget at, og, uh, noget at sige Især i et land som Danmark Hvor, uh, hvor interessen Nu skal man ikke sammenligne Fodboldinteressen i, Med Danmark Nej. Og Tyskland Nej. Og England Nej. og så videre uh, Det er Danmarks nationalsport, Selvfølgelig er det det men, men folk vil ikke dø for At komme på stadion, uh, Hvis det er hun er koldt udenfor altså, så vil man hellere sidde i sofaen og se den Sådan er kulturen bare i Danmark, tror jeg øh, Og det, det er nok svært at gøre op med øh, Så det, jeg tror, det er en blanding af mange ting Der lige rammer, rammer sammen nu Og, og jeg så øh, en blog af Peter Brygman en anden dag mm -hmm. Hvor han simpelthen erklærer Dansk fodbold i krise simpelthen, mm. Fordi der kommer heller ingen tilskud til landskampe Nej, og sikertallene falder også i øvrigt. Øh, så ja. Yeah. Jeg ved ikke, om man skal se det i en større, større sammenhæng. Men, men lige med Bundesligaen altså det er noget, de har været i konstant udvikling, siden de afholdt VM der i 2006. Og Klubberne har gjort meget med lavere billetpriser og, og lidt af hvert. Altså Hvad var det sidste år, det kostede? 165 kroner at komme ind og se AGF mm -hmm. Brøndby Jeg ved ikke godt, de er ja, blevet sat ja. ned endnu Men altså, det er jo dissideret sindssygt men, men AGF gør jo meget i forhold til billetpriserne De sætter dem jo ned, de laver pakker, de laver studierabat Og, og man kan vel ikke, en billet til Brøndby for 110-15 kroner altså, det, det gør vel ikke en forskel om, at så kostede 80 kroner Det tror jeg det, det, tror også. det tror jeg virkelig, det også. tror jeg. det vil. Og det altså der er ty igen det er sådan lidt romantisk sagt, men altså så må vi skulle skrue ned for priserne sådan helt generelt i Superligaen. Ja. Og det ved jeg godt, det, det er ikke bare én klub Der kan gøre det, Fordi så kommer den Pågældende klub så langt bagud at det det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men så må man tage en fælles beslutning om i dansk fodbold at sænke billetpriserne til at det koster 75 kroner for voksne og 30 kroner for børn, så tror jeg der kommer mennesker på stadion. Men staten. så kan din klub jo ikke betale så meget lønninger til spillerne, så bliver fodboldspillet kedeligt og så vinder ja. vi ikke med. men jamen, så må det være sådan. Men det kan de jo ikke hvis der kommer 3000. På nej. stadioner, hvor mange af dem nej, har betalt nej. for deres billet altså, det, det. det plejer da ikke at være svært at få det fribletter. Men det er jo mange år siden, det kostede 3 runde 20 at komme ind på stadion. Det er simpelthen, at man nåede et på det de gamle stadion ikke? og at gik over og, og, og, og stille sig. De tider får vi vel ikke igen. Altså, det koster vel minimum 100 kroner at komme til fodbold. Det gør det vel. Ellers kan man købe et sæsonkort, som men, ja, men så kunne det også koste en flad, 100 mand at komme ind. Altså, ja. Jeg har ja, engang en givet 90 kroner for at komme ind i parken. Det synes jeg er en glimrende ja. pris. Ja. Øhm, ja. En, en, en flad, 100 kroner selv. Ja. Det ville da være dejligt rundt. Ja. Men, øh, men jeg synes, at man godt kan tage den lidt af. AGF, at de kigger på det her. De arbejder med priserne. De forsøger helt at lave os. noget underholdning og så videre. Men, men, men hvis det er en tendens, så, så kan én klub jo kun gøre så meget. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre i Danmark at få flere på stadion, når I siger, at i Bundesligaen er der udsolgt hver gang? Og jeg ved godt, der er forskel, men, men, men altså, der må være et eller andet, der gør, at vi danskere bare er blevet fordi nu kan vi se det på Kanal 9, hvis vi vil osv. Men altså, måske Bundesligaen er lidt stor sammenligning Hvis vi tager ja. en Sverige, der mener jeg også, at de har blevet kæmpe tilbagegang, især i Sverige, da de udvidede ligaen til 16-hold. Øh, og det var jo en af, en, af, en, af, en af tingene, der skulle gøre det, at vi ikke skulle have 16-hold i ligaen. Ja, ja. Øh, så jeg tror måske, det er en generel tendens i den her verden. Så man kan ikke se på, man bliver nødt til at se på udviklingsligaen, for eksempel Norge, Sverige og Danmark. Og man kan ikke sige, pr prøv at se i Tyskland, der, der har de stigende tilskudtal. Det kan du ikke sige. Man bliver nødt til at kigge på de lande, vi sammenligner os med Og så se, hvordan er tendensen der Og der er den så, at færre mennesker går til fodbold Men hvis færre mennesker går til fodbold, hvor efterlader det så fodbold, Jonas? Altså det er, jo, det er jo en trist tendens, ikke? Ingen fans, ingen fodbold Og altså, hvis det, nu er det også se i spøgelser selvfølgelig Og sådan kommer det nok aldrig til at blive Men hvis der ikke kommer nogen tilskuere, så, så, altså, så er der heller ikke noget ved at se det i fjernsyn Så, så på et eller andet tidspunkt må det jo, må det jo vinde Og mm -hmm. det tror jeg stadigvæk på, at det kommer til at gøre det må man jo håbe, og det er rigtigt, at altså, det er meget fedt at se en kamp med 20.000. Altså også selvom man ser på tv, end hvis man ser en kamp for Haderslev stadion med 1.500. Men ja. jeg tror altså at vi er ude i, at det skal være et, et, et, et, altså, et bredt tiltag fra Superligan og divisionsforeningen for at få folk på stadion. Altså, mm. Hvornår har der været 20.000 på Aarhus stadion? Der var en kamp mod OB, der var 19.000, og det var... På, på det nye stadion? For, ja, altså, det ja. har der været okay. Jeg kan huske også, der var udsolgt til en brøndby -kamp. Der var udsolgt til en brøndby -kamp for ikke så mange år siden okay. ja, Der så kun var 17.000 Det og, er noget andet. hvad noget der? der, der 14.000 i den første kamp mod Fremad Amager Da, vi, da jeg ikke havde spillet Første Division Lige det var præcis. Jo, øh, øh, ja. Men der det, var det også kult Men ja, det, det er noget jeg har noteret mig Altså der var 14.000 mod Fremad Amager I den første kamp efter vinterpausen I, i Første Division og der er til ja, Men jeg husker bare tilbage på nogle af de der sæsoner Sidst i 90'erne og midt i 90'erne Hvor der var 12-13.000 hver gang og der ved jeg godt, der var der resultater osv., men der var jo også mange mennesker der, hvor der måske ikke lige var resultater, og så er det så gået stødt ned ad og nu er det jo, nu ligger gennemsnittet vel, nu er det faldet, men en god dag, så kommer der til 11.000, og så er alle glade, ikke? Man kunne det ikke også noget at gøre med, at, at nu er IKF blevet sådan et subtophold, hvor man ikke rigtig har noget at spille for, altså, det var da, der var da selv noget spil for, da man nummer 10, og det var ikke at blive nummer 11, ja. øhm, nu kan det jo godt gå hen og blive lidt, altså nu siger jeg kunstløst det er stort, men, men, men altså ikke helt så spændende, fordi når man ikke er en del af nedrykkingsræser, man er heller ikke er en del af medaljeræseret, mm. hvad er man så? Ja. Øhm. Og det vil sige, så kommer der også der altid kommer 5000 7000 og så de her ekstra 4 5000 de kommer kun, når der er noget på spil. Det tror jeg Det, ja, være, ja. det tror godt man kunne argumentere for. Vi skal lige vende noget omkring det der med, med tilskuertallet og kulden og så videre, fordi der har været en debat eller der er en debat i øjeblikket om at det har vinter været der plager Danmark. Og Nu siger i debatten hører man også det argument, at det er jo bare ekstremt og det er jo ikke sådan i marts. Men der har været en masse aflyste kampe eller i hvert fald nogle stykker, og i går aftes blev Sundby Esbjerg og også kamp. Og nu er der så nogle træner der efter en senere sæsonstart, blandt andet Ken Nielsen for OB og Esbjergs Ibs øh, Man skulle altså spille når hvad er det siger han til D's er hvad vil lige tænke om det, hvis man på en eller anden måde kunne skubbe den frem? Nu har vi jo sendt den en del gang her i vinter, og vi taler jo hver gang om, at vinterpausen er så lang. Men når man ser, hvor få tilskuere der kommer, og hvor træt det er at være på stadion i den her bidende kulde, så er det måske meget rart, hvis man først var startet 1. april. Jo, men så bliver sæsonen ikke så lang. Jeg mener, det slutter 20. april. I, nej, 20. maj i år. Men det gør de jo, fordi UEFA siger det. Hvad? Med sommerværet i Danmark kunne man ikke slutte ind i juni, og så måske starte en uge senere i, i juli. Det ikke godt, nok en kort sommerferie spillerne, de skal på, så. Ja. Øhm. Men der er 20 kamper om efteråret, 13 kamper om foråret. Det er vel en ulige fordeling, ikke? Altså, der er for mange kamper om efteråret, ikke? Der, vi starter allerede i juli. Hvorfor ikke starte lidt senere, og, og så videre? Så altså, at er, spille lidt det, mere om sommeren, ikke? Der er det også godt være i juli. Øhm. Der er det vel bedst vejr altså, Jeg synes det er lidt svært en debat mm. Fordi nu sidder vi her øh, Slutningen af marts Og det er uden udenfor Men jeg kan ja. altså huske Solen er skinnet mange gange i år uh, Så jeg tror bare ja. Det danske, det danske værd, det, det er altså svært Det er svært at planlægge ud fra det, det, ja. det er, Jamen det er meget meget svært altså, skulle, man, skulle man lægge det som, som de gør det i Norge Sverige, hvor de Hvor de følger øh, kalenderåret mm. Det ville jo være fint Og så kunne man spille hele sommeren over ja. Problemet er Øh, eller, det er jo så dejligt At vi har nogle slutrunder En gang imellem os øh, I sommeren som, som folk gerne vil følge med Og, og der bliver også spillere Udtaget fra Fosovoligan mm. så, så det kan man bare ikke Men der, Og i øh, de startede I den her weekend ikke? Alligevel ja. Altså men jeg læste, nej, jeg så i fodbolden i jeg at Jakob Nielsen også var ude at sige, hvorfor ikke. Altså selvom der var, ja. Så i hvert fald de år var der i Danmark ikke, hvor man til slutrunderne. Ja. Hmm. Og, han, og så var der nogen, der skulle med landsholdet. som man siger, det er der jo også i England, hvor de er til de afrikanske. Ja, mesteri, det så jeg så. godt. Og, og, og, altså, men det er jo så spurgt, Man frygter jo, at tilskuerne så bliver hjemme for at se England mod Sverige i en slutrunde, hvor Danmark ikke er med, og så spiller man Superliga. Men man kan jo godt spille to-tre uger efter den 20. maj, uden det nødvendigvis går ind over i de år, hvor landet så ligger med. Og det kan jo godt kunne og blive mange slutrunder. Nu kan vi komme med i 16 måske, ikke og hvem mm. ved, hvornår vi så er med igen. Ikke? Så jeg synes, det er en interessant, øh, en interessant tanke, Jakob Nielsen han fremfører. Ja. Og jeg, men... En af de få forandres. En. En, en af de få interessante tanker forandres. <laughs> <laughs> ja, nu, de ligger til sølv. Noget gør de kan, <laughs> Ja, noget gør de godt, ikke? Men, men altså, jeg synes, det giver mening, at, at nogen skal undersøge det, og det kan ikke passe, det eneste svar det er bare, det, at det er de siger, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi... Ja, lige præcis. Ja, altså, men UEFA det kan jo heller ikke være tjent med, at der er faldende Nej, det kan de. Selvom, Selvom det er så... oppe i, i Skandinavien, som lige engang ved, hvor det ligger, så ja. kan de jo heller ikke være tjent med det. Det er et klart, at det kan Men de ikke. det giver efterlader jo så også fans med den udfordring, at vinterpausen er frygtelig lang. Jo, øh, men nu star nu starte, de startede jo en uge tidligere næste år. Ja. Øh, så Altså efter vinterpausen. Så Så må, må er, vi se, hvordan er, vejret er, ser ud på er, det tidspunkt. Er, det er i hvert fald ingen tvivl om, at vi håber. Det bliver varmere i vejret, ja. så det bliver bare lidt varmere at stå på stadion. Ja, du lytter til AGF-FM her på vores lokal lokalradio. Nu skal vi kigge lidt på den kommende runde, fordi det er faktisk sådan, at AGF de er på vej ind i det, der hedder lidt en, en engelsk uge, kan man sige. Ikke sådan umiddelbart, fordi lige nu venter der en landskampspause, men så venter der faktisk to kampe på udbanen på kort tid. Første kamp er mod FC på deres bane. Øh, kunstgræs, og øh, i søndags, der spurgte en af programmets venner, Jesper Krusell, som har været med i panelet et par gange, Anders Kure, om øh, spørgsmålet, hvad det betyder for spillerne, de næste kamp skal spille øh, på kunstgræs. Jesper, han bestyrer fra tid til anden den såkaldte aftermatch i uc Loungen på stadion, det er sådan noget med sponsorerne, og her spurgte han altså Anders Kure om, hvad han tænker om at skulle spille på kunstgræs næste gang. Vi har nærmest ikke trænet på anden hele, hele foråret her indtil nu, øh, siden på krimen for, for Portugal. Der har vi haft meget få træninger på græs, så, så det er egentlig bare, at vi, vi har en, en kunststofbane op på Lysæng, som vi bruger, og som skal vi sikkert træne på op til, til Norisland-kampen, og, og så er vi jo vant til det. Øh, men det er klart, at vi har ikke før prøvet at spille en, en kamp, der gælder noget på, på kunststof, øh, så det bliver selvfølgelig spændende. her, og, og der er også forskel på kunststofbanerne, så det bliver også spændende at se, hvad det er for noget, de har lavet derovre. Ja, hvad det er for noget, de har fået lavet derover på plastikbanen i, øh, i farm. Øh, hvad, tænker, hvad tænker I om det, at, øh, at AGF skal overspille derovre? Over? Jeg tror, de taber. Øh, <laughs> Nordsjælland har ikke tabt på den kunstgræsbane, og det jeg kan ikke se noget, der skulle argumentere for, at det skulle være AGF danter den stil. Mm -hmm. Men øh, det er jo heller ikke, man sige, måske lige øh, det sted, vi helst vil hen øh, og spille efter sådan en, øh, en, en landskampspause og skal overspille på kunstgræs, hvor banen jo er Helt flad og vi, ja, vi må os på spille på deres betingelser, Anna, sådan, ikke? Jo, det bliver man jo nødt til. Altså, det er jo det er jo den måde de spiller på, så, så de har det jo de har det jo godt med det kan man sige, men, men som Kua siger, er jeg faktisk også trænet på det hele hele opstarten. Mm. Så, så jeg tror ikke, jeg tror ikke sådan en omstilling til at spille på grundskærs har har det store at sige. Men alle altså, Nordsjæ... altså, ved at der er altså forskel på at, at træne og så spille om på og har gjort det hele den sæson og... De har også forsvaret danske mestre, så ja. det er altså en af de svære kamperne her. Hvordan griber man sådan en af? Nu siger du, Jonas, at man har spillet på kunstgræs uh, her vinder, det har vi så Hvordan tror I, at man griber sådan noget an men man kommer på et uvandet underlag, og man ved, at det bliver, de kommer med 120 Nordsjælland? H hvordan skal AGF stille op her? Taler vi om, at det skal være en midtban med Hjalten Nørgaard og Kasper Prohelsen, eller hvordan ser I det? Øhm Nej, altså det, det tror jeg ikke Jeg tror ikke, jeg tror ikke man ser, ser nogen grund til at, sådan at ændre det på den måde øhm, Jeg tror helt sikkert, at der kan at komme til at spille Så frem han er klar Så, så det, det tror jeg i hvert fald ikke, man skifter ud på, på midtbanen øh, Det tror jeg ikke Hvad siger du så? Er der en anden måde, man skal stille op på? Skal man håndtere det på en anden vis? Det tror jeg ikke det kan jeg, jeg kan ikke se, hvad det skulle være Altså der skulle ændres... Øh... Man må forberede sig så godt, man kan, og hvis Nordsjælland vil give lov til det, så får lov at træne på den inden. Som Kura siger, der er ret store forskel på kunstgræsbaner i Danmark, så mm. det, er, det er lidt svært at godt så klog på. Ja, og, og bedre se end aldrig, fordi vi lovede jo Steffen Rasmussen, øh, AGF's anførermålmand, han skulle igennem på telefonen for at tale omkring OB-kampen, og det egentlig lykkedes at få forbindelse for til Stefan Rasmussen. Er du med, Stefan? Ja, det er. Det var godt. Tak fordi at, øh, du stadigvæk var til telefonen, trods det fremskridende tidspunkt så fik vi tingene til at nå sammen. Ja, så fik vi tingene til at nå sammen. Det var fint. Og, og Steffen, nu er vi så også så fremskridende i programmet, så jeg vil ikke spørge dig så meget om kampen i søndags, andet og ønske tillykke med din, øh, din gode præstation. Og, øh, og det er rart at se, at du øh, har strukket ud, så du kunne nå de der fodparader der. <laughs> tak Men vi snakker om kampen langt fredag. Nu har I en, en pause. Hvad tænker du om, at I skal over spille på det her særlige underlag, som de jo har på Farmpark? Ja, men øh, nu må vi se, hvad det er for noget. Jeg har jo hørt lidt af hvert omkring det mest skidt, vil jeg sige. Øh, men lad os se, hvad det, hvad det er for noget. At, øh, nu har vi jo nu har vi været vant til at træne på kunstgræs det meste af opstarten, så mm. så må du ikke, vi ikke, vi vant til det. Lad os, øh, lad os gå ud for det. Men er det det samme underlag? Ved du det? Altså rent teknisk ved I spiller det. Er det det samme, I træner Æh, på ude i Lysing? Nej, det tror jeg ikke, det er. Øh, ikke, ikke, øh, ikke fuldstændigt, men... Øh, det er svært at sige. Ja. Kun kunstgræs er selvfølgelig ikke kunstgræs, men, men, øh, men det er nok lidt nemmere at gå fra kunstgræs til en anden type kunstgræs, mm. fra kunstgræs til, til almindelig græs. Forbereder du dig som målmand på en anden måde, øh, når I skal spille på kunstgræs, eller hvis I spiller på en almindelig bane? Æh, man gør sig nok nogle overvejelser om, øh, hvordan der vil ledes, øh, hvad sige, bolden kan opføre sig på, øh, på kunstgræs, for det, det har lidt at sige. Mm. Men det kommer også lidt an på, hvordan, hvordan vejret arter sig. Ja, men det er vel helt sikkert, at man kan sige, at den skal spilles, fordi uanset om det bliver sne eller ej, så er de ikke så afhængige af vejret derover i Farum, så, så spilles det bliver den vel? Ja, det, det går det ud fra. Det er ja. fint og fint nok. Vi har et komprimeret program i forvejen, så der er ikke nogen grund til at få alt for mange udsatte kampe. Nej, det er jo det. Og lad mig lige spørge dig, om det er komprimeret program, Fordi nu holder I jo øh, landskampspause, og så har I to kampe lang fredag og øh, en kamp øh, første påske dag. Hvordan håndterer I det at i efter en pause så har I nemlig sådan en engelsk program her i påsken. Hvordan bliver det? Ja, men det bliver fint nok. Altså, vi har vi har god, øh, god tid nu til at, til at træne godt og forberede os godt og få det vi nu skal for at være for at være klar. Mm. Vi er i så fin forfatning at at det skal vi det skal vi nok kunne klar. Øh. Så det ser jeg ikke de store problemer. Og hvad gør I her i, i landskampspausen? Træner I videre hver dag, eller hvordan I håndterer I pausen? Nej, vi, øh, vi træner i den uge her, så er vi er faktisk fri øh, fredag og søndag. Mm -hmm. øh, så der bliver lidt weekend øh, for en gang skyld til, til at spille, og så det bliver ret bliver nok at prøve også. Og øh, vi snakker faktisk en lidt fodboldnørdet her programmet gik i gang. Når I nu skal spille i Farum øh, langfredag og i Brøndby om mandagen, bliver I så i hovedstadsområdet, eller tager I trods alt hjem? Jeg tror, vi tager hjem. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg vil tro, vi tager hjem. Det, det, det plejer vi da, så det, det vil jeg også tro, vi gør den her mm. Og øh, vi når desværre ikke mere, Steffen, fordi tiden blev så fremskrevet. Så du slap for at svare på spørgsmål, og som anfører om Osama og hans Twitter-konto. Nå, ja, ja. Ham, han er sød nok, jo. <laughs> ja. Du har ikke overvejet selv at komme på Twitter? Nej, det har jeg ikke. Det, det, det, det klarer han jo udmærket fint. <laughs> ja, det er godt. Steffen, igen tillykke med sejren i søndags, og held og lykke mod FC Nordsland på, på langfredag. Tak, fordi vi lige nåede at få dig igennem. Det er bare jo. Og så er det godt, når du kommer så langt. Tak skal du have. Ja, så noget vi. Altså, Stefan Rasmussen, han er meget afslappet omkring det her med kunstgræs. Det er kun sådan noget, vi, vi går op i. Men det er jo typisk Staf, han tager det jo en kamp i gang. Ja. Altså, han siger, nu må vi jo se, hvad det er for noget, så jeg ved ikke. Altså. Det er jo lidt nok at sige, inden man... Lad os nu se, de har som sagt ikke tabt. Så. Men hvad skal de også gøre? Der er noget med at de gerne må komme over og træne på, den om ja, er, eller om formiddagen eller andet, jeg, jeg, jeg synes AB havde problemer med det Da de spillede ja, de fik dem ikke lov. De ikke lov okay, så lad os antage, at GF ikke får lov, hvilket er fuldstændig forkasteligt. Det kan vi tage op i et andet program ja, det er program ja, Så det. kan man jo ikke gøre andet end at sige, så må vi tage det som det kommer. Det bliver de også nødt til. Så ja, øh. jeg, altså, ja, det, det, selvfølgelig gør man det, og så kan, så kan de skifte underlag hver sæson, og så kan de opnå en fordel på det, fordi, ja, det er jo første gang, GF skal over, så, så man må jo det. er jo den, derfor vi snakker om det, det er første gang. Men, men jeg fornemmer lidt, at det her kunne vi godt tage op i en senere udgave af FNFM. Det her yeah. med, at Farum jo har den her fordel, og hvad, hvor, hvor, hvor, hvordan får modstanderholden så lov til at, at øve sig på det osv. Vi kunne måske, nu snakker vi om de andre ligaer i Norden, før vi kunne finde ud af, hvordan foregår det i Tibeligan, hvor der er rigtig mange, mm. øh, og i Sverige også, holdet spiller på, på kunstgræs. Men anyways, I tror, vi taber, fordi det er, som det er mod FC Nordsjælland på hjemmebane, kunstgræs osv., ikke? Jeg tror de tager. <laughs> som, jeg, som jeg sagde før, jeg har, svært, jeg har svært ved at finde et argument for, at AGF, de skulle få point med for den kamp, men øh, jeg vil glædeligt lade mig over Jeg husker oske. en gang, vi har vundet over, men der var det også græs, ikke? Det var den gang, den sæson, vi rykkede ned. Der ja, vi der, der vandt i 200, næst næste, næste sidste runde at øh, sikre sig lidt liv, indtil mm. de så gik tilbage til Aarhus Stadien og tager 3-0 <laughs> ja. mod Odense. Og vi har jo haft et godt på udebane. har vi også talt om i dag, ikke? Jo, men uh, de har plejret at tabe i varm, okay, synes jeg. Altså, så nu får Jonas, du får den næste, fordi, og det bliver ikke nogen april snart, det bliver påske, mandag, anden påske -dag, skal vi møde Brøndby på Brøndby-stadion, Og så har vi revanche til at gode for det her 3-0-nederlag. Der tror jeg på en uregjort i hvert fald. Hvad siger I? Ja, det er... Øh... Lad os sige i, i dag. Mm. Jeg, tror, jeg tror også, at de bliver svært at vinde. Øh, altså jeg synes, at jeg synes Brønby har fået vendt skuden Men det kommer, land, anden, land, form, de kommer godt troen. i gang, Jonas Fordi hvis de, øh, hvis de nu taber Nu skal de til Esbjerg ikke, i, i, om fredagen Hvis de nu taber den kamp, så er de nede igen ikke? Og vi så mod Midtjylland, oh. det gik jo heller skide godt Og de spillede en pokalkamp efter de havde vundet over Det gik jo heller ikke godt ikke? Nej. Altså, åh, det ved jeg ikke, den blev uregjort Det er meget, meget fint mm. øh, men, men ja, det ved jeg ikke Det, det er være svært at vide med Brøndby synes jeg det, det, det må vi se det Må vi se. <laughs> ja. Og Søren, hvad tænker du om brønby Øhm, jeg har bedre fornemmelser, bedre fornemmelse, end jeg havde for den sidste, hvor jeg, hvor jeg havde det ret skidt med den anden, og det viser sig jo så at har lidt stik. Brøndby har en svær øhm, med ubekendt faktor, altså ingen ved jo, om, om de lige pludselig får den dom igen, og så ikke må spille med tilskuer, ingen det ved, jo. og de har en lokalsemifinale, de ja. også skal spille, og... altså de, de spiller jo nogle gange fantastisk, mm. nogle gange spiller de jo som en... Og vores, vores københavnske korrespondent, så skal du vel ud og se den, eller? Øh, Jeg skal få dem ud og se begge København og så... Så kan du være vores øjne og ører der, og så snakker vi om når vi vender tilbage. Fordi vi er ved vejs ende. Vi nåede lige at få Stefan Rasmussen, AGF's keeper, at anføre igennem. Husk nu, at du kan genhøre det her program på vores søsterkanal, 98,7, torsdag morgen, og finde det på iTunes. Du skal blot søge på AGF-fan. FN. Vi er tilbage igen efter landskampspausen, og altså først tirsdag den 2. april oven på påskerunden, hvor AGF som nævnt skal møde FC Nordsjælland og Brøndby. Begge kampe på udebane, så vi får nok at tale om næste gang, men ligesom AGF spillere tager vi også en lille landskampspause. Her til aften har du lagt øre til Jonas Savermilk, og vi får netop at vide ind her, undskyld, at Brøndbys kamp mod AGF bliver uden tilskuere, så det er breaking news, det snakker vi om, når vi er tilbage igen efter weekenden. Du har lyttet til Jonas Savmilt, Søren Frederiksen, Søren Højlund Karlsen. Ude i teknikken var det Per Jacobsen. Vi er tilbage igen efter påske. Indtil da, have det godt. Farvel.